Salmul 193 al cărții vieții slavă ți Doamne, fiindcă Tu ești din sămânța lui Iuda, rădăcina lui David, mielul care cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu de pe pământ le-a adunat. slavă ți Doamne, fiindcă Tu pe cețile cărții vieții le-ai sfărmat și tainele lui Dumnezeu Tatăl pentru ale și Tăi le-ai dezlegat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă tu cartea vieții din mâna Tatălui cerești prin cruce ai luat. De aceea cei 24 de înțelepți ți s-au închinat. Slavă-ți, Doamne, Hristos, fiindcă ție, cei patru heruvimi ți-au cântat, fiindcă ție cupile de aur, cu tămâia rugăciunilor Sfinților și această smirnă a psalmilor ție ți s-au dat. Slavăție, Doamne, fiindcă prețul rubinelor sângelui tău pentru noi l-ai dat și să păstorești cu milă sufletele noastre. Puterea răbdării ai arătat. Slavăție, Doamne Iisuse, fiindcă împărăția preoțiască și neamul tău cel sfânt din noi ai câștigat. Și pe cedea Ta, pe aurul sufletului nostru ne a însemnat. Slavă-ți, Doamne, Iseristoase, fiindcă oastea ta cu iscusință iertare și răbdare ai adunat și de glasul vitejilor tăi, cerul și cetatea ta cea sfântă au răsunat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă din zecile de mii de guri, lauda ta ai ascultat când pe scaunul tău de Domnie te-ai așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă cu râvnă virtuțile ne-ai învățat și cu adâncul poruncilor fericirile. De-a lungul vieții ne-ai măsurat. Slavă ție, Doamne, fiindcă stelelor noastre un nume le-ai dat, când trăirea poruncilor tale am urmat.